اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما نعنى صابا إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما اصابه من مصيبه الا باذن الله نشت دای هیڅ یو مصیبت چې هغه رسیږي چاته هر یو مخلوق ته یو مصیبت په هر شکل باندې هر زمانکې تک قیامت الا باذن الله مګر هغه په اجازه د الله جل جلاله سره دا الله په علم کېموي اود مخ کې نه لیکلي شوم وي اود الله په اجازه سره مخ کې وشته مې تیر شو ما صابكم من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرها الله يز همصيبه غن رازي پز مگه ياستاسو په نفسونو کې دغه د پیدا کېدو نه مخک مخک الله غلي کې نو څلو غټ خبره دا د مومن د پر لازمي دي چې ځان پمپوي کې ایمان بمراړي یو علم الله سابق واقع نه شوي مصیبت نه شوي الله ته د مخ نه ایلو یو دیم دغه واقعي تقدیر او مقدر ګو له اندازہ واقعي د اړخ له نه د سبب مثلا سټډنټ کی داری نمخ کې الله جل جلال جلاله هغه مقدرګړې دې اندازه کړي تقدیر الله او درې مشیت تعالی الله تعالی دغه شی الله وختم د ارادېم کړي و ما ته شاوونه الا ان انشاء الله او سلام دغه لک الله تعالی هغه د کېتونه مخ کې مخ لیکلند دا څنګه آیات د معلومیږي نو په دې باندې ایمان راول پکاره دل تعالی فرمای یو خبره پاګه ذکر کای چې دا په اذن د الله سره د دیو جنا بدی وربسه الله تعالی فرمای و مې يؤمن بالله قلبه اچا ایمان رال په الله باندې نو الله بدد ذلت هدايت دې دواړو جملو مځ کې مناسبت او ربط سي نو آسان خبره دا چې یو مصیبت نه رسیږي مګر په اذن د الله او چې کم کس کث دی خبره ایمان رال چې دا مصیبت ته چا د جانب نه دا چا لیکلو الله لیکلو دا ته چا د طرف راغې دا الله د طرف راغې دا د چا په ایزن سره راغې دا الله په ایزن سره راغی پهې خبره ایمان راړه ی دقلبه الله په د د زلت ته د کې دی به د الله د پصلله تسلیممون کې غې باې به شي او الله تعالی بده ته سکونه و کې ځکه د د پته چې نو کاله نه وختې نهبراتله چې الله وختو نه د دې وجې روایت کې مراځي چې ځان پوې کما اصابک لم يكن ليخطئ کم شې تا تر ورسید ده, ده خطا کې دن کې نو مثلا سک البوالو انت ماغو توان دی یوچا بلچا ده خطا کې دن کې نو که او ځلې سوچ کوي چې ما دل ټوله ولته مې ولې ير اغست مې نو وی پلان کړه تخوی ډنګلی را تخوی تاسو ټول غول کو راځه ما اصابک لم يكن ليخطئ کم شید تا تره رسیده لی دنها خطا که دون که نو. وما اخت و اکن هم یکلی اسیبک. او کم تیتتی بچه وی. کم تاوان نه بچه وی. کم خرز دی کلی نو دا پاتی که دون که نو. دا پاتی که دون که نو. نو پدی بانده ایمان لرلخواه. او د کې انسان ته سکوونونه میلو شي چنو میلو شي چې کله انسان دا کېده مضبوطه کی چې دا د الله د طرب نهوو دا بچکی کدون کې نو, نو انسان ته چې نو سکوونونه او د افسوسونه نه کوي نو چې کوم راورې د بهر حال دا, دا رارسسیدون کې او د الله جل جلال د طر. نو پتاو لگی دا چی مصیبت د الله په ازن سره دے نو بلدہ اللہ تعالیٰ پرمائی فلا کاشف لہو اللہو ندی لرکون کے سوک د الله اللہ ذات نو بیاد آغیب پا لرکولو کی زیارتونو کبرونو پسی کر زیدل پکار دی او کاللہ تروجو کول پکار دی نو چې چار آوست دن آغا بے لرکی نوی په لړکول کې مکبر تر وجوه نه د پکار بلکې هغه ته سپکار دی رجوع پکار ده په دعا سره په عبادت سره په عجز سره په مننت سره په موسره یا الله چې دا کوم مصیبت تیر واست دی نظرانه لری او بیا دا یادم ساتل پکار دی چې اگر واست نه حکیم ذات دی او د حکیم ذات کار د حکمت نه خالی نه د پایده پا تا پا پا جل او مسلاات نه خالی نه ناګ چې شکلی د موصبت دی خوستا دپاره په کې پایده شته ظایر کې تا ته توانان خکاري او پهې کې ستا سره د ځکه په حقیقت کې په نه په او نقصان باندې څوک پوه دی د الله جلله جلال هووزات او بیا دویمهخبره د اییان سره مطالق د ایات شانانی نوظو مور. دا نازل داس شو چې کا پرانو وزا خبرې کولې چې لو کان ما علل مسلمون حقا لصانهم الله ممصائب الدنيا که چېرې ګر د مؤمنان کما دین اختیار کړي د حق دی نو پکارد چې الله تعالی دی د مصائب او نساتلې نا اللہ جلال جلالہو دا بیان ہو کو شکا مصیبت رازی مال کی رازی انسان نفس کی رازی اوس رازی بیا رازی ندا تول دا اللہ پا علمو پا پیسلے سر رازی دانا دا چی اسلام نا حق دین دے ندا دی وجنا ندا دا الله جللہ جلالہو فی ازن سرا آجې مصیبت راشي نو سکول پکار دي نو صبر پکار دی ځکه آنچه بل له امر المؤمن حدیث کې راځي عجیب شاند مؤمن دی مصیبت او رزقي صبر صبرو کې ثواب مېلاوي شي حا ه حالتونه مترشي شکر او باسي نو امت سمېلاوي شي ثواب مېلاوي نو مصیبت کې اغا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْفَكَارِ مُصِبَت رَاشِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ نبی علیہ السلام بداوے قرآن دی جملی سره شروع د دا دجون یوہ سدا مُصِبَت براغِن و دابن بی او نعمت براغِن الحمدللہ تو تِمم اتتِمم بنعمتی اصالحات و قمقال اللہ سے الفاظ دی نو پاره کې به من ودا الله د پاره تعریف ته نعمت او حالات د الله په حکم سر راځي مصیبت براغه پار حالت کې د الله د پاره تعریف ته نو به حال دغه ویل پکار دی چې دغه انسان کوی الله جل جلال هغه ته د تک کچې کوم مصیبت کې ستل دي الله وتعالاه د بهتري نعمت بدل اغه ور کوي دغه خبر د آیات کې و من يؤمن بالله يهدي قلبه مګ الله پر ملدان د ته ہدایت کې نزلي اته ځکه معلومه خبر ده چې زړه د انسان د بدن کنټرولر ده حدیث کې مراجي نبی اسلام الله پرمئی الا ان فی الجسد بدن کې یو ټوټه ده چې صلاحت صلاحل جسد كله کاغ دروست شي نو ټول بدن بهدر شي و اضب په صدت جسد د کللو الله القلب او کب برباده شي او خراببه شي نو ټول بدن به بربا زله صحیح ترې صحح چلږې دا بدن ی وړو کې ملک ته زول د دی بعدشا دی اناندمون ما معضلی بوی پوجیان دی شیطان او نفس په ګډاکان لکه د نفس او د شیط چې د د ملک باغیان دی په لب باندې کانټرول راې نستره کې بم غلطه استعماليږي لاس بم غلطه استعماليږي سوچ بم غلطه استعماليږي ټول پوج بم او کنه داغه بادشاہ سيو نه داغه ملک په سهي استعماليږي دا لاس زړه سيو د زړه سوچ نه وکیږي سهي وي او دا سترګه دا لاس نه او دا سوچ نه او فکرونه دا به بیا سهي استعمالي ديږي کې یو بل نقطه می ساته ساتي چې الله اللہ ظلیات کننو ظلو اصل دے او ایمان پروت دے. او دا حدیث اممه تراغ دے شی بدن کی ٹکلتنو یو ٹکلت دغه غده دا داوی دا کار کوي جم پین کئی او دن چلی یو دے که اللہ طاقت و قوت یو پهم اے نو اصل دا غده که او قوت دے چی دا ختم شید دا ظلو بیا ظلو کاتی نشو او کدق ظلو کی ایمان دے تذبیق پگی پروت دے نظر انسان سچېدي مؤمن دی نو الله جل جلاله يهدي قلبه د ذلت هدايتو کی ذلو ولابرابر کی ذلت ته پدی مطمئن شي چې دا زم ما درب فیصله او کما باندې راهله نزلته د سکون او راحت عمومي ډډې رې چغه نوي بلکې صبر واللہ ترجو کی یو الله ته رجوع کړي والله بكل شيء عليم الله جل جلاله په هر یو شی باندې اغا کو ی دې واتیع الله تابعداری د دا الله جل جلال هوګه تریب دیتا ترپتا او زه جر دې په مخالفیینو باندې مخالف مخاليف چليګي دا الله د حکم نه د پیغمبر د سنت نه واتیع الله اته تو که دا الله تعالی الله چې سوې لې جداو منے منے آو من نه نغاو من نه او چېنه من نه کړی داګه نه منشی واطي او رسول او تا به جاری د پیغمبرو کې پیغمبر چې سوی چې داو کې ناغاو او کې او چېنه من نه کینو داګه نه منشی وما اتاکوم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فنتهو کم چې فیغمبر حکم کئی ناغو آخ لئو ده کم شینا چه من کئی نو ده اغینا تازو منشه فا ان تولیتهم کچره تازو یعراز کوای نو فیغمبر او د الله د اطاعت نه یعراز کوي نو فلا باسه علی رسولنا فیغمبر باندې اس تنگی پدی خبره کې نشتا گنا نشتا قل انما على رسولنا البلاء المبين زکه زمون په پیغمبر باندې خاره بیان کولي واځه بیان کولي نو چې پیغمبر واځه بیان وکړو نو هغه خپل پریزا دا کړاته شو خلکو ته هدایت ملویدل نو دا په پیغمبر باندې نشته او د خلکو مجبوره کول په نو دا په پیغمبر باندې نشتا او نه د پیغمبر پلاس کې خلکو ته هدايت کول او طاقت شتا چې پیغمبر خلکو ته هدايت کوي د پیغمبر او د هغه د وارثانو او د علماو د هغه ډیپټیو منصب زده چې واځه هم مسله بیان کړي فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ, اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى دێ موجود د شريك و سر نشتا لا إله نشتا د إله حق دار د دا بندګي مستحق د عبادت إلا هو مگر د الله جل جلاله زات د دنیا له و چې څومره معبودان په دنیا کې ناغه خود ساخت دي الله ته محتاج دي ټول دروغ دي او باطل دي وعلى الله فليتوکل المؤمنون او فکر دې چې خاص په الله باندې توکل وکي مؤمنان نو ګوره په دې کې ترغيب ورکه الله تعالی توقل طرف ده. ار یو کار چی که نو باقی ملاه مطلعه. غنم کری نو چې پی مطلعه چیزه بس کاروشو غلب خروم. نه رزق پا اللہ را کئی. سکه الخلقو دادی ملاه او تلل لکنه. پا تماگو باندیو تللنوشو. نو ملاه په الله تلل اعتماد په اللہ کې کار بکه دا لوخی دی لوخی با اللہ تنیسه. وگتو پلوکی باندیم لا تلنو اللہ وی وعلاللہ خاص پا اللہ باندی فلیتوکل المؤمنون پکار دی چی توکل او اعتماد و بروس بروسو ساتی پا نتائجو سمراتو کی کسب بکی کسب بن پریدی دی که ترغیب دی توکل و اعتماد تا پا اللہ جل جلالو پا ذات او مومنان اووی چمو منان دې اعتماد کوي نو ایمان علی ایمان دے پا اللہ باندے پا پا دی چې ستاسو الله باندې اعتماد دي کنا په پټی داسه اعتماد پیدا شه چې دا رازق ته په دکان باندې پنو کرے باندې نو بیا ایمان ایمان پاتنی شو زکه توکل علی الله اعتماد علی الله دا په ایمان کې شرط دی زکه جد الله نه علاوه دې په بلش اعتماد اوتلو نه الله زره دې هغه نو ایمان چرته پاتی شو دا خود دا اللہ سر بل بود جوڑ کو دو ترگیب دغه که دا پار دا غطر ابتا بس دا غطر پوری ڈیو دیو, دیو ما اصابا نرسیگی من مصیبت نیس مصیبت ایچ چا تا نرسیگی پہیس یو زمانه کی إلا بإذن الله مگر په اجازه او حکم د الله تعالی سره و مې ومن بل اجازه مان راو پالا تعالی باندې د مصیبت د الله د طرفو غوګنو ان لله یوب ی هد قلبه الله تعالی به هدایت کیز لدت تا والله الله تعالی چې دې بكل شین پاره او وا اتی الله تعبیر داری د دا الله تعالی او که واتی او رسول تعبیر د دا پیغمبر او که فاین تو لایتم کچریتا سے اراز کو نه zarar مشتا پیغمبر باندے فینما علی رسولنا پس کینن صرف پیغمبر زمن کا باندے البلاغ المبین رسول خردی الله لا اله الا اللہ اللہ اللہ لا اله نشتا حاکدار د بندګې الاهو مګر هادې وعلى الله او خاص به الله تعالی باندي نه په بلچا باندي فل يتوکل المؤمنون لا پکار دې چې اعتماد کوي مؤمنان الحمدلله رب العالمین ولا غت للمتقین الصراط والسلام على رسول الله محمد والي و صالحين بجعل نه مقيمة صلاة من ذرية ربنا و تقبل ربنا فر لي و لوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الهزاق ربنا حبلنا من ازواجنا و ذرية يادنا قرر طعين و جعلنا للمتقين امام اللهم اهدنا و اهد بنا و سببا لمن احدنا لا مزيننا بزينة ايمان يالله کريم احدهم لما سائب التقاليف و پرشانون حساد يالله من باند امره و امون زلطم هدایتو که زمون پخلا بانده یا اللہ <سؤال> وحبری جاری که چی کمو باندی ترازا کی یا اللہ کریم و حدای زمون پتابان لی اعتماد و بروس پیدا کری و قرآن تر مرگ پوری کې پلیسین مجاہدین دی یا الله او کمیم دادر روان دی آلیوی دنیا نا یا رو سید تریکی سر اولیو سر یا روی سر یا روی سر یا روی در بیدوی یا حدیان و جالیمان و دنی اخلاس که